Ольга Кобилянська У неділю рано зілля копала. Видавництво «Наукова думка» Київ, 1988 рік. Читає Лідія Коровченко. Ой, не ходи грицю на вечорниці, Бо на вечорницях дівки-чарівниці, Солому палять і зілля варять, тебе Грицю здоровля позбавлять. Там та одна чорнобриває, то чарівниця справедлива. І чарівниця і зілля знає, тебе грицюню заздрісно кохає. У неділю рано зілля копала. У понеділок пополокала. А у вівторок зілля варила, до рано Гріця отруїла. Прийшов же вечір, Гріценько умер, Прийшла п'ятниця, поховали Гріця, Сховали Гріця близько границі, Плакали за ним усі молодиці. І хлопці Гріця всі жалували, Чорнобривої всі проклинали, Немай не буде другого Гриця, що чого зігнала світу чарівниця. У суботу рано мати доню била, Нащо ти, суко, Гриця, отруїла? Не знала з того, що зілля вміє, Що Гриць сконає, нім коготь запіє. Ой, мати, мати, жаль, ваги немає, Найся грисуня у двох не кохає. Оце ж тобі, Грицю, за те є заплата, І з чотирьох дощок темна хата. Все було давно. Через те не знає навіть ніхто назвати місцевість, Де склалася подія, про яку розказується. Хіба ти одно, що у горах, Мов, у кітлі між горами, що зіймалися поважно вгору, ховалося доволі велике село. Ліси тих гір старі, непроглядні. У ногах одної гори, названої Чабаниця, до котрої і тулилося наше село, бігла гучна ріка. Шумна і прудка, гонила розпінена по через велике непоротне каміння. Ріка та окружляє гору чебаницю, неначе б хотіла її обіймати. Немов і до тієї то ріки сходили із самого верху чебаниці смереки густими рядками одні по-других. Низько в долині, уже над самою рікою, опинилися вони. Стояли тут з розширеними зеленими крилами та шпилями, зверненими до гори, і шуміли. Не як в долині здичавіла ріка, голосним плескатом, гамором і гуком, але відмінно і на свій окремий лад. Спокійно і тужливо, хвилюючись і крилато, Заколисувало щось у воздусі до сну, Заливаючись притім смутком. Рівно і обережно, тут тихо, там шепотом, А все в один голос веде шум і шум. Тужливо рослося деревині на верхах, Коли б і не глянули, все одно і те саме. Усе море зелені, все одностайно, коли санка, все Все наодно змінюється. На онтій порі пхнулися смереки густими рядами, Завзято з долини вгору. Всі її знову збігали, Розіпнувши рамена з розмахом вниз. І так-то повсюди. Хоч літом, хоч зимою, Хоч погодою, хоч зливами, А все Одностайність. Все одна пісня, одинаковий її ритм.